Nej, men jag Du vet vissa frimärken har ju LST på baksidan. Ja. Vill du Men alltså du har redan bestämt att den ska heta yoghurt alltså. Ja. Noun. Adjective. Pronoun. Adverb. Avsnitt fyra av Tom Mullins podcast. Vad tyckte du om den där inledningen, Tommy? Kändes det bra? Satt jag i någon slags standard? Liksom tror att jag får med lyssnarna på ett bättre sätt, eller? Jag har ju tänkt föreslå att vi ska inleda podden så starkt som möjligt. Okej. Okay. Mm. Alltså med det mest intressanta ämnet för dagen. För att jag har ju suttit och lyssnat på massa podcasts på iTunes. Jag har ju liksom... Det här är mitt första egentliga möte med iTunes. Jag har ju liksom ignorerat iTunes helt och hållet fram tills nu. Ja, Men... du, har ju, du har ju liksom börjat researcha lite och kolla konkurrensen. Ja, eh. det, det är första gången som jag navigerar iTunes. Vilket jag var tvungen att lära mig att göra nu. När vi skulle lägga upp en, en podcast. Och jag har ju suttit mm. och, och, och lyssnat på alla andra eh, poddar som är lite i, i våran liga om man säger sådär. Jag sitter ju inte och lyssnar på några jävla P3-produktioner eller något sånt där. Nej, gud, nej. Det där Jag kollar ju på liksom de som jag som ligger ungefär på den nivån vi ligger. Privatpersoner, mm. inte några jävla kändisbloggar eller Sveriges Radioproduktioner som de som de fixar med mina pengar. Nej. Um, och då, då har jag ju tänkt att vi, vi måste ju inleda starkt avsnitten. Så att vi så här håller kvar publiken. För jag, jag okej, blir ju äh... så lite tävlingsinriktad. Du, precis, du vill ju vara bäst. Men alltså, Nej, alltså bäst, bäst behöver jag inte vara. Jag, jag, jag är ju svensk. Alltså jo. en fjärde plats är helt okej. Okay. Det är ju jä jättesvenskt. Det är det ju. Men, men då är ju då saken den då, Tom, att Nu har vi ju liksom spelat in nu i typ två och en halv minut. Jag vet, och du, alltså, din inledning då då? Den, ja. den, där, den där inledningen du gjorde där, den kommer ju inte att hålla fast någon ludde. det Det håller ju inte. Nej. Nej. Så du, du undrar vad jag tycker om det. Och det är det ja. som jag pratar om i snart tre minuter nu. Ja. Det Och det jag skulle komma fram till. Ja. Att det var ingen bra sätt att börja avsnittet på tycker jag. Nej, och det här blev absolut ingen bra inledning. Nej. Det var Oscarsgalan i helgen. Den har gått av stapeln. Den är avgjord. Resultaten är inne. Mm. Um, ja, Matthew McCartney <laughs> vann för bästa man. i huvudroll. Du, du tror ju inte han heter så på riktigt. Nej, han heter... Jag, vet, jag kan faktiskt uttala hans namn klockrent. Ja. Vill du höra? Ja. Matthew McConaughey. <laughs> ja, det där det, det var... In, det, det, nej. Vad jag höra säga det. Matthew McConaughey. M McConaughey who? Matthew McConaughey. Jaha, jag... Jag tänkte att man, man kunde göra, göra som ett skämt av det. Matthew McConaughey. Ja. Matthew makaronilåda? Ja, nej men får höra på riktigt vad han heter. Matthew McConaughey. McConaughey. Nu gör du mig osäker. Nu ja, är det så här jag... som när man har hört ett ord allt så många gånger så att det inte blir ett ord längre. Mm. Ja, nej jag, jag vet inte vad han heter. Ja, vilket ja. fan som helst. Jo, visst han, han var den bästa mandiga. Och Brad Pitt åt pizza. Brad pizza. Ja. Det är så härligt Ludde. för att typ när jag när jag, när jag drar så där skämt här hemma. Ja. Då, då blicken Gabriella ger mig då. Ja. För hon har ju stått ut med det här i i, i över åtta år nu. Ljusom det, det det. Hon är bara trött på det. Så det är så skönt att, att, att... dig har ju bara känt i, i fyra år eller något sånt där. Är det så jävla länge? Ja, 2010. Åh, oh, jävlar du? Uh, det har ju känt i fyra år och, och vi bor ju liksom inte tillsammans så du har fortfarande inte tröttnat på det där än. Nej, alltså det där är... Du, du, ger, mig inte, är... du ger mig inte blickar som, som, som kan döda. Okej, okay. uppskattade Gabriella som den här skämten i början av er. Jo, men det är ju så här jag får tjejer. Ah, för att du är en rolig kille? Ja, för att jag är så här rolig och, och så är jag söt. Och så, då, för, förr i okay. tiden, för typ tio år sedan, då var jag lite så här mystisk och emo också. Det är mm. Lite mörk så här, lite lone wolf. Och det gör du fan inte längre. Du är en offentlig person nu, Tom Håkansson. Ja. Men du, skit detsamma. Eh, Brad Pitt checkade pizza och eh, Ellen... Förresten, vad var, var, var Tony med? Kan du säga hennes efternamn? The Jennery. The Ellen DeGenerate. <laughs> nej. Ja. Uh, the DeGenerates. The gen, the the, the... Ja. Fuck vad är det här? Ja, ah, Tony. Ja, ah, nej, nej, nej, nej, nej, Gud, nej, han nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, De nej, de, de sköter, de sköter allt nej, Jo men jag tänkte Paul Schäfer var ju mer än lätt man var programledare. Det var han. Ja men mm. han, är ju, han är ju en riktig musiker. Okej. Okay. Det är ju inte Tony heller. Vi är, vi är han bara ner på honom i ett avsnitt Vi kan lämna Tommen där. Mm. Tony där. Mm. Men, men Ellen gjorde ju en grej som det faktiskt blev lite skriveri om. För först var ju folk så här. Åh fan! Det här var ju skitkult. Hon tog ju en selfie. Hon tog som the selfie to end all selfies. Ja, faktiskt. Ingen, ingen kommer klara det där. Den mest retweetade tweeten eh, någonsin blev den bilden när hon la upp den på Twitter. Den, den blev det alltså, på riktigt? Ja, det är typ över två miljoner retweets. Det är helt sjukt. Oh. Eh. Och jag, jag tycker att eh, jag, jag blir imponerad av att min bild som jag satte ihop av Jaden Smith när han mm. gör sin den här ledsna pose-minen på varenda bild jag är, stolt, ro, jag, är stolt, rolig bild. jag är stolt över att den fick eh, en och en, en halv miljon på Imgur. Eh, mm. Men eh, tar man en selfie med ett helt jävla gäng med kändisar. Vet, vet du vem som var bakom den där, det där, den där skaran av kändisar förresten? N nej, eh, jag, jag har tänkt på det. För det känns, det var ju ganska. Det var ju. Eh, för detta vinnare det var ju liksom sådana som hade priser det var ganska högprofilerade människor så jag tänkte att de hade helt enkelt blivit alltså de blev placerade där men jag vill bara kort tillägga att den som var bäst på hela bilden det var ju Kevin Spacey ja det var det ju ja. han, han behövde inte nudda de andra heller han trängdes inte nej. men nej, Lude, när, jag säger, när jag frågar dig vem som var bakom så menar ju inte jag vem som hade planerat det men... Jag menar vem som var bokstavligt talat bakom men för kort för att synas. Ja, Elisabeth Taylor. Nej, Lisa Minelli. Jag blandar alltid... Elisabeth Taylor hade varit där. läskigt eftersom hon är död. Ja. <laughs> jag tror, jag tror det... de slutade ta med henne dit sen... Hon ja, kanske känns en seat men... nu, jag vet inte. Jag menade Liza Minnelli. Jag har ja. även sett den bilden som är tagen bakifrån. Um, när man ser att hon inte riktigt når upp. Um, det är lite sorgligt. Ja. Det, höll ju lite, det höll ju lite på att bli lite sorgligt när Jared Leto inte riktigt visste om man fick vara med heller. Nej, han satt det alltså, sig ju lite... Och Ellen den jäven. Hon höll ju på att ta en sån här vertikal bild. Men Bradley mm. Cooper... Den, den hjälten riktade in och tog telefonen från henne mm. och lade den horisontellt. Då då, så att det blir en riktig bild och in, utan svarta kanter på sidorna. Och det är ju lite det just med, med telefonen. För det är väl det som har blivit lite. Folk har störts ju på det efteråt. Samsung. För det är ju en jävligt bra reklamkupp. Jo, jo, jo, Gud. De, det var ju, alltså, hon gick ju omkring med sin jävla Samsung-telefon där hela kvällen. Mm, så, och sen och den, stod det ju det Coca-Cola-logga på pizzakartongen också. Jaha, okej, okay, det har inte Och tänkt hela eventet på. var ju sponsrat av Samsung. De gjorde ju reklam, reklam för sin jävla konkava tv och allt det där. Mm. Jag, jag kollade förresten en illegal stream på internet- en illegal stream ja, alltså. det Ja, jag tror det är ABC som äh, sänder det där. Och mm. äh, Kanal 9 här i Sverige. Men då måste man ha Precis. de där jävla tomtarna Filip och Fredrik som typ snackar och kan inte hålla köften. Så det vill jag inte äh, se på. Dem. Om du, om du liksom, någon gång skulle liksom flytta dig från Reddit, då skulle du ha märkt att i år så sänder de Oscarskolan utan kommentatorer. Ja, oh, gud vad härligt. Mm. Uh, nej, jag har inte kanal 9 dessutom. Mm. Men uh, det var helt okej. Okay. Helt okay. mm. Men vi, vi, i början av vårt program så sa vi att vi, det var viktigt med en stark inledning. Mm. Vi kom överens om att den var inte så stark. Nej. Uh, och det känns som att det vi håller på nu, nu har vi fastnat också i något slags bara tugg. Uh, ska vi, vi, vill vi komma någonstans med. Med Oscarsgalan. Um... Ja, alltså de förra året så försökte de göra Oscarsgalan lite hippotrendig och, och sådär. De ville ju fånga eh, den unga demografin som är så viktig och köpstark för eh, eh, försäljning av Samsung-produkter och sådär. Mm. Eh, de lyckades nog inte riktigt med det med Family Guy-mannen förra året. Nej. Eh, men jag tycker Ellen Precis. lyckades mycket, mycket bättre faktiskt. Och det verkar som hon förstår det konstigt när en, en medelålders lesbisk kvinna förstår ungdomen bättre än skaparen av Family Guy. Uh, och det här med att hon fixar den här selfien to end of selfies är ju mm. liksom ett litet vittnesmål. Uh, hur, hur, hur hon har fingret på pulsen liksom. För ja. selfies det är ju liksom en grej. Folk gillar att fota sig själva och lägga upp på internet. Det finns ju, ju, ju Tumblr-konton och Instagram och allt det där, där umga, unga män och kvinnor lägger upp i stort sett inget annat än bilder av sig själva. Precis. Jag, jag tar ju en selfie då och då. Varje torsdag tar jag en selfie, till exempel. Selfie-torsdag? Nej, för att posta under hashtagen skäggtorsdag då såklart. Ja, oh, just det. Det är det som uh, jag och... inte kan vara med på. Precis. Oj. Det var en fågel som flög in i mixaktivet, om någon undrar. Hur det var den? inte jag som... Den ligger här och sprattlar just nu. Jag ska trampa på den sen efter vi har spelat in färdigt. Man, uh, man, ska, man, ska, man ska lägga in i en plastpåse. Sen jag man borde kanske ta kort på, på den och lägga upp på Instagram i och för sig. Och sen snurrar in plastpåsen i en vägg Och sen är det över Ja. Eller, eller så det... gör du en Saving Private Ryan Och vad, vad gör jag då? Den där scenen där eh, Nazisten Sakta för in kniven I, i bröstet på den Judisk-amerikanske soldaten Medan han Och viskar någonting den, på tyska Den scenen är faktiskt så här um, Lite creepy Homoerotisk Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Uh, jag var med tills du sa homoerotisk. Uh, jag, jag tycker att den var jävligt creepy. Och det är den, en av två scener i den filmen som jag typ kommer minnas hela livet. Den, film, det, den, det... den scenen är sjukt obehaglig. Och den är inte, den är inte extraordinärt våldsam. Den är inte, extra, den är inte blodig. Den är bara så jävla obehagligt. Hur han liksom talar ner till sitt offer som om det är ett barn. Och liksom visar absolut noll respekt för livet som han är i akt med att ta. Väldigt obehaglig scen. Och homoerotisk. Jag blir kallad för hipster då då. Så du kokar. Så du kokar, ja. Det är väl, det är väl nånt, jag börjar väl mer och mer förlika mig vid, vid den. Jag var inne på Urban Dictionary. Vad gjorde du där? Det, det är ju en, en, en det är en liten skatt, vad heter det? En, en skattgömma om man vill hitta, hitta ett ord som man kan använda sig av Okej, jag, jag trodde det är för att du är ja. lite, lite är. utanför ungdomslingot liksom Jo, det, det är väl det som är, ibland måste jag slå upp saker Så jag tänkte, du ringde ju mig idag när jag var upptagen och då tänkte jag mm. kanske att du skulle fråga mig någonting så här Men du men Tommy Vad är hacksor för något? Jag menar det, det, det, så är det ju Det är inget konstigt med det Det, det är mycket jag inte förstår i dagens samhälle mm. Men just det här med hipster är sånt som jag inte har förstått Och jag har väl haft ett hat mot det Men, men på Urban Dictionary så, så, så finns det Det visste inte jag ens om att det fanns någonting Men det finns ju finns någonting som kallas för hipster hipsterskinnel Um, och jag läste på lite om det Så tänkte jag shit är det en sån jag är? Men det är inte det Jag vill prata om med dig Tommy Jag har nämligen läst en artikel På Expressen okay. När bestämt Expressen hälsa Och eh, det finns en ny hipster trend Nämligen Som jag eh, Irriterar mig på något Så inåt av helvete Kan du gissa vad det är för något Um, Ny trend omaka med strumpor Ja, nej Det, det var ju det, det känns ju så förra året Det var en bra eh, gissning Det var en bra, jättebra gissning um, Nya hipster-trenden Tommy Det är skäggtransplantation Skäggtransplantation Ja eh, När man tar en död mans skägg Vem skägg hade du velat haft? John Connors skägg, om jag fick välja. Ah. Konstigt ah, ja. hur Fidel Castro har ett av världens mest kända skägg. Och det är egentligen ett riktigt jävla dåligt skägg. Nej. Ja, jo, ja, det är det. Det är bara så här. Alla vet ju hur hans skägg ser ut. Alltså, det är ju liksom ett känt skägg, men det är ett jävla dåligt skägg. Fast undrar om man skulle känna igen hans skägg utan liksom uniformen och liksom mössan till. För att... När jag ser honom, då ser jag liksom allt alltihopa på en gång. Om jag skulle se honom i pyjamas Då är inte jag säker på att jag skulle känna igen att det var Nej, det är han på grund av skägget. Skägget är en del av uh, uniformen. Kostymen, liksom. ja, ja, precis. Jo, Tommy. Mm. Eh, om, det, för om du har så här fläckvis skäggväxt, någonting som du kanske är bekant med. Mm, jag är ju uh... i, i fullt show med att uh, misslyckas skägg. Nu flög det in en fågel till. Ja. Ja, du håller ju på så bäst du bara kan. Men om du vill då så skulle du kunna göra en sån här skæggtransplationen. Och. Men det är ett problem som kanske uppstår för dig. Du kan ju ta från, från huvudet då. Men du kan även använda hår från bröstet Tommy. Där har jag ungefär. Åtta Så det skulle inte hjälpa till. Men du har ganska mycket hår på huvudet. Nej, det skulle ju dubbla antalet hårstrån i, i ansiktet. Ja. ja, det är så pass. Men jag, jag har ju liksom mm. åtta hårstrån och alla sitter snett ovanför vänsterbröstvårta i en klunga och fryser. Mm. Försöker hålla varandra varma. varma. Men det, det är hippa och modemedvetna personer som gör det här. Det är konstnärer och arkitekter. Den typen av människor. Uh, den typen av människor. Ja, det jag vill komma till är att som eh, en man med skägg som är äkta. En, en väldigt privilegad man. Ja, alltså jag vet inte. Alltså alla mina vänner har skägg. <laughs> jag har alltså, inte skägg. Nej, alla mina vänner utom Tommy har skägg <laughs> för att han är ett ägg. Men det jag vill komma till är att det, det blir... Eh, jag ser det som ett, ett, ett, ett hån mot, mot, mot den skäggige mannen. Eh, Aha, hur tänker du nu, Ludde? Jag tänker så här tror jag, att ett skägg förtjänar man. Nej men, nej. Det jo, det finns någon orsak till varför vissa kan odla helskägg och varför vissa inte kan göra det. Jag vet inte vad den orsaken är. Ni är mindre utvecklade. Vilka? Men med skägg är ju närmare aporna än vad vi andra är. Så är det ju. Det är ju vetenskap. Evolution. Aha. Mm. Så sit inte där på din höga häst för apor ska inte rida häst. Det är Aha. Så du påstår då alltså att jag då som har betydligt och jag vill verkligen betona att det är betydligt mycket grövre skäggväxt än vad du, Tommy, har. Är mer av en grottmänniska än vad du är. Det är ju liksom någonting som jag måste försöka intala mig själv för att inte bryta ihop. Okej, okay. det är en teori du själv har. Det är inte en teori, det är en hypotes. Mm, mm. Ja, men ja... Mm, och jag Men jag är inte riktigt villig att hålla med Nej, du, du tycker skäggtransplantationer Är ett hon mot den skägggemannen För att ja. skägg är någonting Som man ska förtjäna Eller ska förtjäna Det blir en dag så upptäcker man ju Som, som, som man Eller pojke En dag upptäcker du att Hej, jag kan Om jag inte liksom Drar mig från frotre, tehandduken Här på min kind du blir jag alldeles hårig där. Så det, det är inte, det, alltså egentligen, det är ju inte som att du har bestigit ett berg och hittat den så här gyllene skäggstenen som du bett till och sen fick du ett skägg. Nej, alltså det är inte så att min, min största bedrift i livet är ju inte att jag har skaffat ett hel skägg. Nej. Det är absolut inte så. Så vad, ty, äh... vad tycker du om bröstförstoring och sånt där då? Är det, är det ett hån mot storbystade kvinnor? Fan, alltså du, du försöker verkligen sätta dit mig nu. Ja, för det här har ju inte du tänkt på, på, igenom mig På grund av att du är bitter över att du inte har någon skäggväxt. Det mm. tänker jag inte himla med ett förbannat jävla dugg. Nej. Jag känner mig väldigt mm. eh, antagoniserad här nu. Och nu jävla ska du få. Ja, eh, och, och nu måste jag tänka om då. Eh, för om, om vi ska dra liknelsen då mellan... Eh, plastikopererade kvinnobröst och det manliga skägget så kan det ju faktiskt vara som så att det finns män som har komplex över att de har så lite skäggväxt och mår psykiskt dåligt. Precis, och, och måste intala sig i saker. Och precis, och hitta på hypoteser till exempel. Ja. Så för sådana män så kanske det vore bra med en sån här operation. Det kanske skulle göra att de mår bättre. Mm. Du ska Precis. inte vara så jag... nej, Det, finns, alltså, det, det finns, finns inte ett begränsat skäggvärde här på jorden. Så fler skägg tar inte ifrån värde från ditt skägg. Nej. Men det, det jag stör mig på är väl då att det är den nya hipstertrenden att, att de skaffar det här skägget för att de är en hipster och ska vara trendiga mm. precis som om, att de, som om de skulle gå och köpa eh, just en viss specifik t-shirt för att vara inne mm. nej alltså jag, jag personligen skulle inte betala vad är det 50 000 kronor för en sån här när den är slutförd och klappad och klar nej eh, så mycket pengar har inte jag för jag är ingen hipster men jag förstår ju folk som skulle vilja göra det Och jag, kan ju, jag förstår ju liksom Att man kan vara lite bitter Och besviken På att man inte har Full skäggväxt Alltså jag är ju, jag är ju Det finns ju två saker som, som jag har lärt mig Att kvinnor prioriterar Högst av allt mm. Utifrån den bubbla jag befinner mig i I alla fall och mm. det är eh, skäggiga män ja. och långa män. Och jag är mm. 175 cm utan skäggväxt. Ja. Det känns inte alltid så roligt. Och jag är 1,72 72 med skäggväxt. Ja, du, har ju, du har ju en av två i alla fall. Mm. Ja. Eh, sen har jag inbillat mig också att eh, män med kraftig skäggväxt oftare än män med lite skäggväxt blir tunnhåriga snabbare. Så vi får hoppas att, att, att jag om, om 20 år fortfarande har kvar mitt svallande långa hår medan du är skallig, vilket du i och för sig är likt förbannat så fan, nevermind. Sverige har fått ännu en liten sessa som tidningarna så fint brukar kalla det. Eh, prinsessa Madeleine har ju. Ja, det, det är det också, Tomé. Det är alltså en, en kvinna och en man som har begått. begått. De har haft samlag Begått samlag. Det är en kvinna och en man som har begått samlag. Och de gjorde det i rätt tid. På månaden så att kvinnan blev gravid, befruktad och gravid. Och nu har hon fött ett barn. Vad är det eh... för tid? Vad är, är det alldeles innan menstruation eller? Åh oh, gud. Eh... Är det innan eller efter? Det är innan. Visst innan borde det vara äg... innan. Ja, för för menstruation... är då ägget ligger där och väntar. Menstruation är väl ägglossning. Om då? det inte kommer någonting och simmar in ägget, då bara splush. Jo, för, för det blir så här att liksom... Får de mensen så är de inte gravida. Ja, precis. Det vill, ja, ja, så det, det, det Så efter mensen... Man, då kan man ligga på utan bara helvete. Kan man det under mensen? Om man vill. Varför blöder de i en hel vecka om det bara är ett ägg som ska, som ska slussas ut? Men är... Äh, vänta nu, nu blir det kvinnlig anatomin. Äggen, är är äggen... Alltså är det, det är väl äg äggen som skölks ut med mensen? Är det så inte? På, på, på ett sätt så värper alltså kvinnan. Livmoder, är det, det är väl livmoderväggarna som blöder. För att ägget som, har, som sitter där och väntar på spärren ska lossna och så här trilla ut med blodet. Blodet fungerar som någon slags olja då? Ja, så att, så att ägget ska så här tappa greppet och bara glida ner. Bara... Men är det någonting äggformat som... Landar i eh, då, alltså, eller? ratten. Jag, jag har ju faktiskt funderat på så här. Kan, kan, kan, kan, man, kan man se ägget om man tittar så här noga? Hur litet nej, är det Nej, det kan man ju inte. Alltså, jag har ju sett bilder på, på spermier Men... som, som, som, som penetrerar ett ägg, och ägget är ju bara typ. Fast vet, vet... Vet du eller jag ens om det är ett ägg som åker ut? Men varför har man mens annars då? För att ägget inte har blivit befruktat. Och, och då börjar livmoden blöda. Ja, det verkar ju logiskt. <laughs> Men någons livmoder som inte började blöda, det var alltså precis Madeléns livmoder. Och mm. hon har ju eh, blivit mamma nu. Mm. Eh, och, hurra! Inte, alltså ja jag bryr mig inte men eh, hon, hon, hon, hon, hon, hon, hon har ju inte heter det, gjort en insemination utan hon har ju haft hon har haft en pojkvän eller har ju en pojkvän eh, nu säger jag haft bara för att jag går händas i förväg Vä vänta eh, nu, vänta nu mm? är de inte gifta Det måste de väl vara annars får de inte ha sex Alltså, är, har kung, men... Jo, de måste vara gifta. Ja, och, och, om jag hon tr jag är tror prinsessa. inte en prinsessa kan bli gravid om hon inte är gift med mannen hon, hon idkar samlag med. Ja, de är säkert det, gifta. Jag, vi är dåliga på kvinnlig anatomi, men det är en sak jag vet. Om, mm. om, en, om en prinsessa inte är gift så kan hon inte bli gravid. Nej. Men det jag vill komma till, Tommy, det är att hennes man då... Så vi antar att han är. Chris. Eh, Norik amerikanare. Mm, Chris tror jag. heter han faktiskt. För det här är Sverige. Tack så mycket. Okej, okay, Chris. Eh, jag har ju ett, ett, ett bekymmer med honom. Eh, och när jag pratade med dig om det innan inspelning då brast du ut i skratt och, tänkte, och sa, vad fan? Eh, för att han har ett utseende så, så fort jag ser honom på bild han har ett utseende som, som på något sätt utstrålar otrohet och våldsamhet han, han ser helt enkelt inte snäll ut han ser ut som att han kommer att vara våldsamt otrogen fruktansvärt våldsamt otrogen och, och det intressanta i det här nu Tommy vill jag att du ska berätta för lyssnarna för du hade ingen riktig koll på hur han såg ut nej och då, då, då bestämde du dig för att du skulle bildgoogla honom han ser ut eller som, googla honom överlag han ser ut som Ben Afflecks pluffigare fulare lillebror mm, ungefär och elakare men, men, men, men, men när du skrev in i, i Google sökfältet där vad, vad, vad var det du fick se då Alltså, han har ju fylligare läppar än vad prinsessa Madeleine har. <laughs> ja, jag fick se... Jag sitter och kollar på bilder av honom just nu. Det är därför jag mm. sitter och är förtrollad av hans putiga kuksuga mm. Jo, jag skrev ju in hans namn. Och Google ville autocomplita till otrogen och otrohet. Så det är ju förmodligen inte bara du som tror att han eh, är ett rövhål. Min eh, kära sambo mm. eh, la upp en bild på Facebook eh, för ett par veckor sedan. Ja. Där hon eh, hade eh, kläder på sig. Ja. Och skrev då att eh, jag hade gnällt på att hon eh, klär sig för mm. Och att jag önskar att hon eh, hade klärt sig lite, klärt lite sexigare. Mm. Eh, och då är ju det liksom en... Det är ju som bäddat för att alla hennes vänner ska säga nej, du är jättefin. bla. bla, bla. Eh, ett litet... För, för jag bara sticka in här? Eh, jag såg ju den här bilden på Facebook. Ja. Och valde att inte kommentera den. För då visste jag att. Eh, ja, dels visste jag att du skulle. du skulle ju till för att du, like, du skulle. Lika min kommentar. Mm. Eh, och säkert skriva någonting i stil med. Eller hur ludde. Eh, men sen så skulle ju liksom. Eh, hennes vininnor börja skriva. Mm. Jag, jag droppar för, för, ju en kommentar. Jo, men det är det som, hennes vidinne tyckte jag att det var jättefint. Det var, jag tror att det kan vara en av de mest kristna blusar jag har sett i hela mitt liv. Ja, tack. Mm. Med en, en, en proper krage och knäppt ända upp. Ja. ja. Um... Och jag, då vill jag tillägga att min eh, sambo har... Eh, eh, någonstans mellan D och E-kupor. Mm. Och det är ju liksom... Ja, ja, ja, jag tycker inte att, att stora bröst är mer nödvändigtvis mer estetiskt tilltalande än eh, storlek mindre bröst. Absolut inte. Eh, det jag tycker gör bröst tilltalande och attraktiva och vackra och sexiga är form och presentation. Mm. Ett, par, ett par mindre B-kupor kan vara... Otroligt mycket sexigare än ett par eh, stora E- eller F-kupor. Absolut. Och det handlar även om proportioner. Mm. Om, om, Och... om en, en, en kurvig kvinna kommer lättare undan med väldigt stora bröst än en liten petit kvinna skulle göra. Och sen har ju, vad heter vårdgårdens placering och storlek och form väldigt stor betydelse också för hur ett par bröst ser ut, Precis. tilltalar ögat. Det bryr jag mig inte jättemycket om eftersom jag oftast inte får uppleva den estetiska sidan av det kvinnliga bröstet. Nej. Men ja, form och presentation är det viktigaste, absolut inte storlek. Mm. Men, men, så, ja, men det, det, det ja, ja, Förlåt Säg, fortsätt du Men det större bröst har I övertag Över storleken mindre Är att de är Roligare Man kan liksom göra mer med dem mm, De är roligare det, att leka med Ja, så är det, och det Det är inget konstigt med det det är, uh, uh, Just Jag menar, en pingisboll är kul men det blir, en tennisboll är lite roligare. Och så vidare upp till fotboll. Badboll. Medicinboll. Ja. ja. Eh, men saken är den att du har ju ett problem här då. då. Mm. Jag har ett problem Hur... med att min storbystade flickvän. Mm. Eh... Envisas med att äh, äh, dölja sina behag för äh, Precis. allmänheten. Precis. Och mm. jag känner ju liksom... Jag vet inte vad man ska ta för analogi här. Nej. Men det känns som att... Uh, man har Men... någon som... Jag vill visa upp henne. Men det är det som... Min spontana tanke är... Det, är, det, är det för din skull... Du vill att hon ska visa mera hud? Så att liksom... Andra killar och tjejer ska tänka... Shit, den där snubben har det bra. Ja. Lite, lite så. Och... Jag, jag vet ju hur det låter. Mm. Men jag måste ju vara ärlig. Ja, det, det ska ärlighet vara längst, Tommy. Så är det. Alltså, jag, jag har en... en och det, det, jag, det jag reagerade på där var ju att in, för det första reagerade jag reagerade på att någon som inte ens känner mig och inte vet vem jag är tyckte att, att det var okej okay ändå att komma med eh, elaka pikar. Självtsamma mm. pikar. Mm. Eh, men det jag reagerade på var att uh, det, det, det är väldigt mycket så här att det är fel av mig och, och, och önska det här. Det är inte som att jag tvingar, jag bara föreslår. Ja, om, hon, om, hon, om hon kommer och är väldigt propert klädd och ser ut att komma direkt från den amerikanska söden på 50-talet. Mm. Så säger jag liksom att det kanske är lite propert och lite tråkigt. Mm. men, ja, men för Jag antar hon frågar ju säkert dig Hur ser jag ut? Ja men precis mm. uh, och, och när jag säger då Att jag vill att hon ska visa lite mer hud Och vara lite mer sexig uh, Det är inte okej okay, tycker vissa Och det förstår jag att de inte tycker mm. Samtidigt så kan jag ju säga att Varenda flickvän som jag någonsin har haft Och det är en hel del Två mm. Ja men V varenda kvinna som har haft ett regelbundet förhållande med mig, eller vad man ska säga. N de du har knullat med, helt enkelt, ja. Alltså, när, jag, när någon är min KK så är det min bästa kompis också. Mm. Så det är liksom så gott som ett förhållande. Så gränsen mellan flickvän och KK är inte alltid skarp. Nej. I vilket fall som helst. Eh... Uh, alla, min, alla alla kvinnor som jag har haft en sån relation med har försökt, ha gjort mig till ett renoveringsobjekt, till ett projekt. Mm. För det finns ju väldigt, väldigt mycket att renovera på mig. Jo. Jag är inte en, en proper och putsad kille. Nej, men och det, här, det här är ju väldigt, för jag känner ju både dig och din flickvän. Och jag vet ju att det är hon som, när du ska köpa nya kläder till exempel. Mm. Det är oftast på hennes initiativ. Ja, det, och, precis. Och hon vet vad det är du behöver ha. Hon vet vad det är hon vill att jag ska ha. Mm. Så, så en för... sak som tajta jeans till exempel, som hänger, det vill hon att du ska ha. Ja, och här veckan så fick hon mig att eh, gå med på att köpa en cardigan. Mm. Saker som jag aldrig i livet skulle köpa själv. Mm. Eh, och sen kan ju dessutom alltså hon, hon, vill, hon bossar ju över mitt hår. Det är hon ja. nu som har sagt att, att jag ska försöka eh, odla skägg. Ja, just det. Ja, och det mår just jag det. inte så bra över att jag har dålig skäggväxt. Det är nästan som att någon som har en flickvän med eh, småbröst säger mm. till en, så här, kanske hintar lite grann att, att hon ska skaffa en push-up push BH eller något sånt där. Ja, men så, att, så att hennes För att kolla hur hennes bröst skulle kunna se ut. Mm. Uh, och sen kanske hon gör det och det liksom blir ingenting. Men då, du, då, du tänker då lite som så att det borde... I rättvisans namn så borde hon gå med på att, kla, att kanske klä sig lite så som du skulle önska att hon klär sig. Ja, men samtidigt... Nej, inte om hon inte nej. vill. Jag skulle, jag skulle inte vilja att hon... Nej, just jag skulle inte nej, vilja nej. Att, hon, att hon Gick och kände sig obekväm För min skull nej. Samtidigt Men... går jag och ser för jävlig ut För hennes skull nu ja. Men det jag, jag, jag, är, jag är inte så ju... pass obekväm För jag bryr mig inte så mycket om hur jag ser ut Men, Men ni säger... borde kanske Hitta en slags mellanväg då Ja, ja jag vet kan inte, hon inte börja, Kan hon inte börja med typ uringnings onsdag Shit, <skratt> Shit. But, shit. But, shit. But, shit. Men då känns det som att vi ska börja runda av det här slutet Eller det här slutet, det här avsnittet Eftersom vi har kommit till slutet på avsnittet Det går jättebra idag Du Tommy Ja Jag tänker komma med en liten trendspaning Du vet att för, för, för en tid sedan Då brann jag av fullständigt på grund av att Vart jag än vände mig i världen så fanns det ugglor överallt Men du hade aldrig sett en enda ugla. Inklusive i, i Guds händer Precis eh, Din flickvän har väl någon uggla antar jag Typ ett halsband Ja det har hon det, Jag tror mm. vi har honat eh, det lite grann med det också Så ja. Viftat lite grann framför ansikte på det Precis men det är ju ute nu eh, Efter ugglorna vet du vad som kom då Tommy? Har du eh, koll på det? Sengångare Nej, nej, sen gånger. Det, det, det, liksom, det glider ju bakom hela tiden. Vi är ju mest på giffar och äh, rävar. Eh, ja men och, det stämmer. Rävar, mm, det har du helt mm, rätt i. Exakt. Men jag har fått nys om vad nästa stora grej är. Och jag tänkte att vi skulle droppa den redan nu i, i, i Tom och Luddes podcast här. Så att vi liksom verkligen visar att vi ligger i framkant jämfört med alla andra podcast. F får jag gissa? Ja, du får gissa. Iller. Nej. Okej. Okay. Skalbaggar Insekter, men speciellt skalbaggar Nej Jo, Nej. tro mig, Nej. Tro mig, Tommy Det är nästa stora grej Jag mm. lovar att svär Okej, okay. ja, vi får se mm. Det får vi se. Förmodligen så har vi inte fått reda på svaret Om det är skalbaggar som är det nya heta nästa vecka Men då är vi tillbaka, Tommy, eller hur? Förhoppningsvis Ja, och, och, och vill man lyssna på det här avsnittet igen det, lyssnar man på det nu då har man gjort det Men eh, om man vill göra det igen då finns vi på iTunes Och vi har en slags RSS Feed på hemsidan va? Ja Tommyoludde.se Bara att klicka och tränna som kidsen säger Ja och, och gå gärna in på facebook.com Snedstreckt Tommyoluddespodcast Och lämna en liten kommentar där Så det, det tycker vi är trevligt så att, så att vi förstår i alla fall att det är någon som lyssnar på oss iTunes recensioner vill jag ha Ska vi börja fiska efter sådana nu? Jag vet inte. Finns det någon fördel med att ha sådana? Jo, ligger, har du liksom Tas det med plus? i någon algoritm sådär? Eller? Jag har ingen aning hur det fungerar. Nej. Men det ser ju bra ut när man går in på, på våran podcast. Ja, för vi har inga. Nej, när man går in nu då står det bara inga recensioner. Ja. Och då är det så här, ja. Så det, någon det... av våra 50 stycken lyssnare tycker jag kan gå in och... Jag tycker att alla 50 lyssnare borde gå in och skriva en iTunes-recension. Kjätänk om vi skulle få 50 stycken iTunes-recensioner. Mm. Har, har, eh, har vi fått över 20 till nästa vecka, då lovar vi att läsa upp dem i nästa veckas avsnitt. Kan vi säga så? Om vi har fått dem kom... till nästa vecka, då lovar vi att det blir ett till avsnitt. Ja, så säger vi. Ja, men så in och skriver recensioner så hörs vi nästa Yo. vecka Hej då. Ja. Uh. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my at. Du, jag vet inte om du känner för det Men jag skulle vilja prata om att Prinsessa Madelens pojkvän Kris Ser ut som en våldtäktsman Och en sån som slår kvinnor <laughs> Då får du nog bli en monolog, vet du, för det har ingenting, jag vet inte fan ens hur han ser ut.